Ușa interzisă păstrează în ea întreaga ambiguitate pe care o provoacă tensiunea dintre ceea ce este închis și trebuie să rămână așa, și ceea ce, în ciuda interdicții, se întredeschide, descoperind, cu consecințe nebănuite, un spațiu care se structurase în chiar misterul splendorii sau promiscuității sale. Nu am, totuși, pretenția că în aceste pagini îmi propun să scald în lumină unghierele ultime ale odăii, care este viața mea. Sunt convins că fiecare om trebuie să plece de aici ducând cu el o taină, fie că aceasta ține de înălțarea sau de căderea lui. De aceea, când e vorba de cădere, nu cred în jocul de societate pe care Dostoevski îl propune în idiotul. Fiecare dintre cei de față le povestește celorlalți lucrul pe care îl consideră cel mai mârșav din viața lui. Cred, din potrivă, că fiecare trebuie să-și poarte până la capăt în tăcere povara duplicităților sale. Înclinația esențială a omului în măsura în care el poartă și răul în sine este de a se ascunde până la capăt și de a muri asfixiat în propriului păcat, ceea ce înseamnă potrivă în propria lui remușcare. De ce oare suntem în așa fel alcătuiți, încât murim de rușine, nu când facem un lucru reprobabil, ci când îl retrăim în memorie sau când ajungem să-l mărturisim? Răspuns, pentru că ființa noastră morală e întemeiată nu pe virtute, ci pe remușcare. Așa cum orice trup așezat în lumină își proiectează umbra pe pământ, la fel, păcatul pus în lumina conștiinței face să desprindă din el umbra remușcării. Orice viață morală este așezată pe secvența păcat-remușcare și miracolul alcătuirii acestei vieți este că nimeni, în afara subiectului moral, nu trebuie să intervină pentru ca ea să existe. Autorul păcatului este de fiecare dată propriul său pedepsitor. Cain este blestemat și zgonit de Dumnezeu nu pentru că a ucis, ci pentru că fapta lui nu e însoțită de umbra morală a căinței. Orice individ moral își administrează singur pedeapsa, iar remușcarea este una atât de cumplită încât în fața lui Dumnezeu ea face superfluă orice pedeapsă.